b o ๊กทูเก้สนิ ta น ta สันทานซ้อนสันธานดับเบิลคุนยุคชุนดับเบิลคุนยุคชุนการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Resan var trevlig, men för ansträngande. Resan var trevlig, men för ansträngande. Rödflygma i lång tid är sann, men p e r s o n l i t å g e t var punktligt, men för fullt. Tåget var punktligt, men för fullt. Röran är sann, men dyrt för mycket. Hotellet var trevligt, men för dyrt. Hotellet var trevligt, men för dyrt. Kanske nån ryt eller många nån ryt. Han tar en e l r bussen eller t å g e t Han tar en eller bussen eller t å g e t Han kommer i dag klockan 20 eller många i morgon t i t Han kommer antingen i kväll eller i morgonbitti. Han kommer antingen i kväll eller i morgonbitti. Han packar m oss eller p a k a r i en hotell. Han bor antingen hos oss eller på hotell. Han bor antingen hos oss eller på hotell. Hon pratar både s a s k a Hon talar så väl spanska som engelska. Hon talar så väl spanska som engelska. Madrid, hon har bott så väl i Madrid som i London. Hon har bott så väl i Madrid som i London. Hon räknar med att hon kommer att bli en av de b ä Hon känner så väl Spanien, Spanien som England. Han är inte bara dum utan även lat. Hon är inte bara dum utan även lat. Hon är inte bara dum utan även lat. Hon är inte bara vacker, utan även intelligent. Hon är inte bara vacker, utan även intelligent. Hon talar inte bara tyska, utan även franska. Hon talar inte bara tyska, utan även franska. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ฉัน a ม k ส n มารถเล่นเปียโนห l l อก r ตา a ์ไยผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้าฉันไ a ่ส a ม k ร n เ a ้นวอลช์หรือแซมบ้า ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ย์ฉันไม่ชอ r ทั้ง e อเปร่า t ละบ e ลเล่ย์ย g ่งคุณทำง r นเ r ็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น J ิ่งเ b ็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นยิ่งเร็ว b ท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นยิ่งเ ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Ju tidigare du kommer desto tidigare kan du gå Ju tidigare du kommer desto tidigare kan du gå คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดข้านขึ้นเท่านั้น Ju äldre <S an> man blir desto bekvämare blir man Ju äldre man blir desto bekvämare blir man